per eh, parlar, des de l'òptica de Begú d'aquestes eleccions municipals, on eh, no sé si hi ha hagut gaires canvis, però sí que ha canviat una mica els resultats obtinguts per les diferents forces en respecte ara fa 4 anys. En aquest cas, la força que vostè lideri i corregeix-me si m'equivoco, perquè Begú hi ha moltes sigles, eh, és, és la seva, és l'Esquerra Republicana, oi? Sí, exacte. Uh, és la primera victòria de d'Esquerra Republicana, des de l'època democràtica, diguem així, i per tant, doncs bueno, una satisfacció per nosaltres en aquest sentit, doncs està els resultats ens semblen molt bons. Uh, vostès han estat governant aquests darrers anys, conjuntament amb el bloc municipal, si no merro, uh, que en aquesta ocasió es presentaven també o han canviat de nom? Com com han funcionat aquestes eleccions a Begú? Bé, han canviat de, de sigles, es uh, s'anomenaven tots per, per Begú i Esclanyar, i nosaltres hem estat governant també en bloc i amb, i amb un regidor del, del Partit dels Socialistes que també es tornava a presentar. I a més a més, doncs, també s'ha afegit un altre partit que era el, el de més, més per avui a déu nhi no? Molt fragmentat el vot. Per tant, com ho veiem amb, la, amb els resultats finals, en els quals doncs, aquests 3-3, 2-2-1 donen, no sé si diferents possibilitats. Com ho veu vostè com alcalde, que és el que ha d'obrir les negociacions amb els diferents grups per tornar a reeditar aquesta majoria que, que tenien, que és de sis regidors? Bé, ja ho has explicat tu molt bé, el vot està molt, molt fragmentat, per tant, hi ha moltes, matemàticament, diguem-ho així, hi ha moltes possibilitats, Bé, bueno, nosaltres estem estem oberts eh, a parlar, evidentment, amb tothom. No seríem, demostraríem tenir eh, una zona molt, molt poca visió política i de poble si, si ens tanquéssim en banda eh, a no negociar amb, amb, amb segons qui, no? Ara, evidentment, doncs, eh, aquí ara sí que hi haurà un exercici, ja dhaver un exercici de diàleg i de, i de, i de cedir també eh, per part de tots, de tots els que realment vulguin governar i, sobretot, sobretot, pensant amb el poble. I aquí hem de buscar alguna, alguna aliança que ens permeti governar amb una estabilitat, doncs, important i, sobretot, parlar de, de programa. Això, Això és fàcil, la, que, la base. Fàcil repetir eh, el mateix equip de govern que hi ha hagut fins ara? Bé, bueno, és, és una possibilitat, i és una possibilitat que tenim sobre la taula, que, que també per, per, per... no sé si dir... per, per educació, entre cometes, doncs... Eh, són amb els primers que, que penso que hem de, de parlar. am si hi ha la possibilitat d'editar un, un, un govern que ja, fi que ja l'hem tingut i que, que deu undó el que hem passat aquests quatre anys, els temes urbanístics, el procés, etc etc. Doncs, bueno, que tornem a guanyar un altre cop eh, juntant aquestes tres forces, donc em, em sembla que, que, que és important i és bo. Per tant, satisfet dels resultats entinguts, a part d'aquest fet que m'ha comentat al principi de que es Esquerra, per primera vegada, amb la democràcia actual, doncs ha aconseguit imposar-se a alguns. Satisfet els resultats o esperàvem més? Bé, nosaltres, eh, com sempre, esperàvem. Un, un, quan es presenta, sempre espera guanyar majoria. Però, de totes maneres, aquí a Begú, això era, era, era utòpic, era, era pensar en utopia. Eh, la, la llàstima ha estat no arribar, diguem-ne, si és el quart regidor, que és el que nosaltres esperàvem i tenim l'esperança d'agafar. Però bé, hem vist el desgast, diguem-ho de l'equip de govern anterior, en tot el que hem passat, eh, jo penso que nosaltres partíem de ser la tercera força, i de la tercera força hem fet un salt importantíssim i hem, i hem acabat primers. Per tant, jo, jo em sembla que, que, que fi, som els únics, a més a més, que no hem baixat en vot, sinó tot el contrari, que hem crescut, a part, evidentment, de la nova formació, per tant, eh, contento he d'estar-ho. La participació a Begú també veig que ha estat força alta, per tant, satisfets amb aquest aspecte? Sí, sí, sí, perquè, a més a més, amb una participació tan alta com la que hem tingut aquí a Begú, eh, doncs, bueno, guanyar, guanyar aquestes eleccions és, és important, eh, perquè sempre ens deien, els entesos, entre cometes, eh, sempre ens deien que a nosaltres ens convenia poca participació. Eh, doncs no, no, no, hi ha hagut moltíssima participació, les més altes dels últims anys, i tot i si tot nosaltres això, hem, hem, hem guanyat i, per tant, doncs, molt, molt contents. Mm -hmm. Doncs eh, en parlarem properament, el convidarem als nostres estudis. Bé, si sí, després d'aquests de, 15 dies torna a ser l'alcalde la, de, de Begut, tot això s'haurà de veure amb aquestes negociacions que venen a partir d'ara, eh, amb els diferents grups polítics, però eh, quins són els reptes que, que teniu a begur ara així mirant-ho per aquests propers 4 anys, els més importants que tingueu? més importants passen, passen per, a, per una revisió del POUM, és a dir, per el tema urbanístic que ens ha esclatat d'aquesta última legislatura i que, i que hem d'alguna manera d'intentar arreglar i, i també doncs, per, eh, el repte també de futur és, és consolidar polítiques socials i de, de joventut que ens assegurin eh, habitatge social i que ens assegurin, evidentment, doncs, unes prestacions de serveis socials doncs bones. Les relacions begú per la Frugill deuen ser més fluides quan es governa des del mateix partit a, amb dos costats d'esclenyar, de, diríem, no? Bé, sí, sí no, no. No no no em fais cas d'això, eh? perquè a vegades ja hi ha hagut no no ho vagull escanyar, eh? no, no vagull Palafrugell, per però però no, hi ha vegades que els venatges eh, entre partits diguem entre el mateix partit no no som gaire bons no, però en aquest sentit, en aquest sentit, tant tan amb uns com amb els altres, jo penso que, que que ens hem comportat com bons veïns, tots absolutament tots i per tant. No, no falta, només faltaria que amb en, en Pitu, que, que també ha tret uns grans resultats aquí amb en Pitu Ferrer, que ha tret uns grans resultats. Doncs eh, ens ha seguir mantenent i ho farem, seguríssim que ho farem. Alcalde, eh, doncs, si continua l'alcaldia, en parlarem d'aquí una setmana, si li va bé els estudis Bona. de Ràdio Palafrugell. Perfecte, can... això, això ho espero. Doncs vinga, aquí estarem. Moltíssimes gràcies, molt bon dia. Gràcies, bon dia. Adéu. Anem repassant amb aquests